Зловмисники проникли до квартири через чорний хід. Їм вдалося розірвати запобіжний ланцюг на дверях, а далі вони діяли впевнено і, сказати б, професійно. З їдальні злодії посопили столове срібло та деякі коштовні речі. У передній кімнаті вони також пройшлися по всіх закапелках. Особливо лютував Городецький через те, що в його кабінеті невідомі відімкнули стіл і забрали 10 золотих призових жетонів, які він зберігав на згадку про успіхи в різних стрілецьких змаганнях. Впевнені, Дії злодіїв вказували, що серед них була людина добре обізнана з плануванням квартири, розташуванням меблів, місцями зберігання цінних речей. Підозра впала на звільненого нещодавно з дому лакея, неприємного типа Тимофія Чайковського. Його вже затримали, але... Було в цій нічній пригоді одне але, що турбувало Городецького більше, ніж зникнення срібла і коштовності на 4 тисячі рублів. Чому зловмисники уважно переглядали папери в столі? Для звичайних злодіїв нічого цінного ті папери собою не являли, а от для декого там могли бути дуже важливі записки та креслення архітектора. Усі свої роздуми, здогади, пов'язані з новопосталим будинком на Великій Житомирській і з власним будинком з химерами, пан Владислав нотував або незрозумілими для сторонніх позначками – скороченнями або ж навіть тайнописом на чистих зовні аркушах. Навіщо він це робив? Від кого намагався приховати свої думки? Будівничий і сам достеменно не зміг би відповісти. Просто відчував приховану небезпеку, яка легкою курєвою блукала вулицями зовні затишного теплого міста, серед його садів, парків, сотень храмів. Так, це, по-моєму, миле якесь, сказати б, затишне місто з жвавим рухом на центральних вулицях, з його міщанами в гарних костюмах і доброму взутті, з театрами, по закінченні вистав у яких публіка йшла вичеріти до ресторації, або ж заходила до численних недорогих каварень, де було весело і майже по-домашньому, де і каву, до речі, варили на польсько-західний манір. Це неприсічне місто було не таким простим, як могло видатися заїжджому купцю, прочанину, Акторові антрепризи. Таємичих паперів Городецького злодії, навіть якщо вони і шукали саме їх, не знайшли. Не все вночі видно так, як удень. Проте пан Владислав зрозумів цей брутальний напад на свою оселю не тільки як крадіжку, а як відверте попередження. Відчуття у нього було таке, що якісь сили майже читають його думки, намагаючись унеможливити пошуки й догади архітектора в царині таємничого. Городецький вирішив переховати свої папери, можливо, зараз, можливо, пізніше, але в зовсім несподіване місце, Недоступне для таких, з дозволу сказати, нічних фахівців чи аматорів.